Я нічого не хочу без нього. Бідолашна Юшкова. Нас обслуговує французький офіціант. І знову філіпінець. Колись він працював у Москві, в аеропорту. Він знає «сталічна водка», слова «утюг» і «баклажан». Бреше, непевно. Я вибираю жаб'ячі ніжки. Лаура вже куштувала їх у Туреччині. Там вони коштували 10 доларів за пару. Ще Лаура була в Парижі. Занесло з дуру. Дуже все дорого і тільки на худих. Зате там смачне морозиво. Для нас Марк замовляє шато. Офіціант наполегливо радить нам замовити аперитив. Я чую, як Марк погоджується. Окей, то дабл водка. No ice. Ти будеш горілку? запитав він у Лаури. Та скромно погоджується. Я в горілку не попадаю. А перепитує Філіпінець. «Е, так, єс, киває Марк. «Е, може, той вина не треба? питає Лаура. Я горілочки, добре? Нічого, Катя вип'є. Піджаб'ячі ніжки схожі на пельмені з курячим фаршем. За тебе, Марку. Нехай все вийде, – говорю я з надією увійти в його річний план. Мені подобається таке життя. Трохи страшно, але не нудно. Пусть бігутні уклюжі пішоходи по лужам, – затягує хмільна Лаура. Це наша заздравна. Філіппіни здивуються. Може, й справді жив у Москві? А хто такий Салмон? Раптом питає Лаура Марка. Що це він лепетав тут? Салмон, Салмон, Соломон? Це лосось. Погляд Марка тьменіє. Зараз почнеться арія пораненого звіра. Лаура штовхає мене під столом і шепоче Нічого, буває. Бог вправить. Марк вперся в неї важким чорним поглядом. «Що ти мелиш? Від якого Бога? Де ти його бачила? У церкві на малюнку? Казки для дурнів!» Лаура розчаровано трепід підмальоване синіми тінями око. «Я з нею згідна. Казки для дурнів!» А Марк Боудур... Він заходить надто далеко. Шкода залишитись непрощенним, безнадійним. Йому не подобається моя солідарність. І тебе Бог такою хвойдою виродив? Чи це просто жидівські штучки вашого Ісуса? Лаура бліднішає, і її великий кулак грюкає по столу. Заткнись, поганцю. Мені стає смішно. Не перевелась в народі сила, віра. І мораль. Як це по-нашому? А тебе як по-батькові? Заспокоюється раптом Марк. Лариса Олександрівна? Ні, ковія. Лаура, це для краси. Пробач, Ларису Олександрівну. Він дивиться на мене і шепоче, посміхаючись. А всі ми поздихаємо, і кістки наші згниють. І нічого там немає. Тільки земля і хробаки. Ні прощення, ні помсти, тільки розкладений труп. Твій? – запитую я. Мій? – погоджується Марк. Заїдайте, заїдайте, – припрошує Лаура, налягаючи на телятину, ніби нічого не сталося. Вони мирно попивають горілку. Я травлюсь шато. «Може, потанцюєте?» – питає Лариса Олександрівна. Марк говорив, то я знаю, тут в ресторанах не танцюють. Марк сідає за рояль і грає турецький марш. Шеф-кухар приносить торт і ставить його перед Марком. У залі гасне світло, і бравурні звуки стають непристойними. Марк, не поспішаючи, перебирає клавіші і знаходить іншу мелодію – про кохання, бо мені стає боляче.